Вважайте, щоб вас не вислідили, та я досвідками, але цікаво, чого хоче від вас потурає. Я геть би усиротіла, якби ви кудись перемістилися. Та й люди мають на тебе усілю велику надію. Всі тільки і шепочуться Андрусяк та Андрусяк. І дехто й досі думає, що то Андрій мотлошить стрибків. Ми це робимо обидва з Андрієм. Те, то я, його продовження І як ти, Лідо, не збоялася В них стріляти Ворога стріляти не страшно А вуйну Анну Ну, досить вже немає часу На балачки Покличте тето в мерщі і попадючку Вже йду, вона трохи оклигала від горя Та й проведе вас Проведе Зв'язково попадюшка йшла попереду на відстані, пробираючись звіреними стежками крізь нетрів бік Макуличина. За нею йшли слідом Ліда з Василем, і сторушку пасли очима її постать. Врешті провідниця зупинилася, а за хвилину вже верталася назад, і мовчки показала рукою, куди йти. Вартовий стрілець... Пропустив, а Василь і Ліда вийшли на галявину, посередині якої росли кубкою смерічки. З Збоза дерев вийшли два чоловіки. І Василю пізнав Ореста Потурея та Едварда Не «Слава Україні! Героям слава!» Потура якусь мить приймав Василя пильним поглядом, ніби оцінював хлопця, або ж збирався висловити йому своє невдоволення – з якою б то причини, міркував Василь, невже картатиме за мою виправу на косматських стрибків? Нарешті ворон почав розмову. Тобі Василю ціни немає. А все ж твоя метода опришківська, некоординована, і раніше чи пізніше ти спровокуєш собі самому загибель. Та й не тільки собі. Тепер важко швидко зв'язатися з вищим командуванням друже окружний провідник, але чи мали ми право відсиплятися в печері, коли над селом зависла загроза. Я не звинувачую тебе, ти мужньо виконав свій обов'язок, і я міг би представити тебе до нагороди, та ще не настала пора для відзначень. Едвард прислухався до розмови і розумів, що про головне ще не йшлося. Чайний для гутірки викликав окружний провідник руйового Андрусяка. Відчував цей Василь. Ворон сів на пеньок, давши знак прибулим, що її можна розслабитися. Всі посідали на траву, і Василь почав скручувати з газетного паперу цигарку. «Не будемо перекурювати», – сказав потурай, – запах бакуна далеко чутно. «Та ось що, Василю, я добре пам'ятаю нашу розмову на праздничному обіді у Палійчучки. Пригадую, що ти сказав стосовно рейду на Захід. Твоя мова була чесна, але тобі не слід забувати, що ти знаходишся у війську, а не у ватазі опришків». «Ви не маєте підстав закидати мені на послуг», – встав ображено Василь. «Я знаю, у війську дисципліна». Так, дисципліна сильно людину зміцнює, а слабкула має. Тільки справжні мужі її витримують. Я кажу це для того, щоб ти зрозумів. Рейд – не розвага і не втеча з поля бою. Це така сама збройна боротьба, як і в краю. І не вгадаєш, де певніше можеш зберегти своє життя. У рейд йдуть найдисциплінованіші вояки, до яких я зачислюю тебе. «Бачу, Василю, твою міну на обличчі. Не маєш доброї волі йти зі мною. Та я хочу, щоб ви злідою зрозуміли нинішню стратегію командування УПА. Ми повинні зберегти сили, мусимо створити закордонні частини нашої армії, а для цього потрібні більш-менш освічені люди, які до того хоч трохи володіють чужою мовою. В даному випадку – німецькою. Ви вчилися в гімназії і знаєте... «Ми не вміємо добре по-німецьки», – відказав Василь, спонурившись. «Там, довчитеся, за кордоном пройдете добре військовий вишкіл, і на випадок війни? А як того випадку не станеться, то партизани, які залишаться тут, мають загинути поодинці Адже найкращі сили відійдуть на захід? Я ще раз повторюю, рейд не втеча, а далекоглядна стратегія, якої ти з причин своєї молодості зрозуміти неспроможний». Мова ворона ставала і категоричною. Звертаюся до тебе, Лідо. Я твоєму батькові віця опікуватися тобою. Ти повинна бути при мені. Дозвольте задати одне лише питання, друже-провідник. По-хлоп'ячому настовбурчився Василь. Генерал Чупринка теж піде в рейд.